Що мені до них? Вони не мої, а Світлани. Як такої не існує, у мене зовсім інше тіло, інший спосіб життя, інша система мислення. І я сама винна, що ще чомусь вийшла з того тіла. Бунт і Єрехар. І Єрехар у Світлані. Так, інакше би Світлана благополучно померла. А мене лістали б з її тіла і, прокрутивши час назад, перетворили в ту ж саму молоду ієрхар. Виходить, що я лише полегшила роботу керівникам експерименту. І тут я відчула, як тіло моє ієрхар втратило штучну невагомість і почало стрімко падати. Впасти я йому не дала. Я ієрхар ще не роззівчилася літати. Десяте Ліомена до мене прилетіла Матеореда. Поза мному її можна назвати, мабуть, птахом. Але вона вміє і літати, і стрибати, і плавати, занурюватись у ґрунт і перетворюватися в безлічістот, великих і маленьких. Вона сіла на мою кінцівку, яку я відтворила спеціально для неї. «Ти дуже сумуєш, Ієрихар?» – спитала моя подруга-птаха. «Мні, Мені сказала я, – хоча ні, сумую». А втім, я не сумую, я не знаю сама, що зі мною діється. Тобі живе потреба польоту і самотності, сказала мудра Матеореда. Ореда. Потреба філософії і примирення. Тобі треба співати, плакати і скидати поезії. І складати поезії. Та ти смієшся наді мною, Люба, мати Оредо", сказала я. Хіба можна водночас всього цього прагнути? Ти доводиш, що можна, сказала вона. І раптом сама заспівала. Точніше, видала дивні звуки. Ні на що не схожі. Це була і не мелодія, і не слова, а щось таке, наче бриніло саме повітря довкола мати Ореди, що тот мало народити справді дивну мелодію. Але не могло. «Що з тобою?» – спитала я і погладила її поглядом. «Вибач», – сказала мати Ореда. «Я хотіла відтворити твій настрій, твій стан. У мене, на жаль, нічого не виходить». «Невже я стара?» Я запевнила, «Ні, не стара». І це була правда. «Тоді чому вона нічого не відтворила з мого настрою?» Я задумалася, але відповіді не знайшла. Мовчки погладила Любу Метеореду. І спіймала себе на думці. «Це ж земна властивість, так висловлювати почуття». «Ні, ні, і ще раз ні. Я трамедіонка». Просто хвилясті ворсинки, ледь відчутні у матеореди, такі приємні. І тут вона знову заспівала, вже справді заспівала. Одинадцяте Мене не пропустили до нашої науково-дослідної лабораторії. Прилад зафіксував наявність у моєму тілі чужих запахів. Зовсім чужих, хоч і дуже-дуже слабких. Ледь виловимих. Їх не вдалося ідентифікувати. Компіонар лише видав інформацію. Ймовірно, це запахи невідомого рослинного і тваринного походження. Аналіз дозволяє припустити, що вони, можливо, інопланетні, тому гіпотетично небезпечні для оточуючих і надчутливих приладів. Необхідно пройти внутрішню психонейродезінфекцію. Я прийшла. Запахи моєї рідної планети, введені у мікро-мікродозах, вбили чужинців але я знала, що це були за запахи. земні, Ті, що дістались від Світлани Ігорівни. Я їх упізнала. Так пахли квіти на неміоні. Ромашки, волошки, троянди, м'ята, любисток. Які дивні назви. Ще був запах шерсті. Собаки, кішки, корови. По Постелі. Дивне чуже слово. І чогось невловимого зворушливого. Невже це... «Невже це тіло моє імпульсивно вібрує?» ринка. Її біляве волосся. Здається, воно лоскоче моє обличчя. Але ж у мене немає обличчя. Відсутнє. Я і є рехар. Останнім зникає найдивніший запах. Я майже непритомнію. Свідомість відключається, але я встигаю пригадати. Так пахло молоко, яким я її годувала. Ні, не я, а Світлана». І той запах наче став запахом самої Іринки. Він жив на її вустах і згіців її тілі. Тілі Іринки. Чужі істоти, кажу я.